Асенько стояв і ковтав сльози. Він же так сподівався, що Швайка і його візьме з собою в розвідку, бо ж збиралися вони пробратися за татарський кордон. Проте Швайка був неублаганний. «Я за тебе? Перед пам'яттю діда Кудьми, відповідаю», – сказав він. «А тут справа небезпечна». Мало що може статися, тож не дмися на мене, сеньку, як миша на крупу, і не плач. Настане ще й твій час, хлопче. По татарському сліду Більше як тиждень ніхто нічого не чув про Швайку та його супутників. Вервезов з Остапом уже почали не на жарт хвилюватися. Чи не трапилося чого з Пилипом? раз по раз перепитували вони один одного. Потім дружно переводили погляд на Сенька. А що ти скажеш, хлопче? Сенько не знав, що відповісти на це запитання. Щось у його душі віщувало, ніби над швайкою та його товаришами нависла смертельна небезпека. Але яка? Збагнути не міг. Та й ніхто навіть з найбільших ворожбитів того не знав би. Навіть дід Кузьма, аби був живий. Їм дуже тяжко. Оце і все, що міг відказати Сенько на запитання вирвизуба з Остапом. «Та вже ж важко», – згоджувався Остап. «А кому зараз легко?» Він усе ще не міг повірити, що Санько може передбачити те, що звичайній людині і не снилося. На восьмий день на обрії з'явилися густі дими. Це свідчило про появу татарської орди. А під вечір на змиленому коні прилетів Грицик, а з ним барвінок і горихвіст. Татари пішли за сулу. Прохрипів Грицик і важко сповз коня. Він ледве тримався на ногах. Некращий вигляд мав його дорослий супутник. «Здається, вже пройшли», – додав Горихвіст, і надовго припав до ковша з водою. «А де ж вас так довго носило?» – обурився Вервизуб. «Чом раніше не прилетіли?» «Тому що татари нас вистежили», – відказав Горихвіст, Відриваючись від ковша. Перекрили дорогу до Дніпра. А швайка що? Та тягає татарів за собою по степу. Розумієте, поза минулого ранку ледь вибралися ми з Байраку, де ночували, аж глядь, татарський роз'їзд. Чоловіків з тридцять не менше. Вони б нас, може, й не помітили, якби кандиба не ловив гав Еге ж? втрутився Грицик став стовпом і стоїть. Ми вже знову повернулися до Байраку, а він усе ще татарів розглядав. Вони теж його помітили і кинулися у наш бік. Тож Вайка наказав нам з Барвінком пробиратися яругами до вас, а сам сказав, що візьме татар на себе. Взяв, та не всіх, додав Горихвіст. П'ятір кординців побачили, що ми відділилися і подалися слідом і навряд чи ми б сюди дісталися, якби не Барвінок. А що він зробив? – утрутився Димко Манюня. Зачаївся в кущах, коли татари почали нас доганяти нас, і кинувся на переднього, і знову щез. Доки татари кричали щось про вовку лаків, ми знову відірвалися від них. А ще Швайка велів передати, що обдурили його ординці, як малу дитину. Все тинялися по степу малими кошами, а потім злилися в одну орду і погнали до сули. Хлопці ледве встигли дими запалити. Наступного дня з'явився й швайка. Геть змарнілий і чорний від пилюки. Кандиба і колумійця з ним не було. Що з тими трапилося? Ніхто не питав. І так усе було зрозуміло. «Скільки їх пішло за Сулу?» – запитав дід Кипчик Швайку. «Та тисяч з десять буде», – ні на кого не дивлячись, відказав Пилип. Повів їх Саїд Мурза. Про Саїда Мурзу козаки вже чули. У татарському степу не було ординця лютішого за нього. Після його набігів у засульських селах лишалася пустка. Усе спалював сеїд мурза. Навіть тинів за собою не лишав. Вервезуб заскрипів зубами. Шкода, сказав він, шкода, що ми їх не встигли перехопити. Облиш, Стефане, сказав дід їх десять тисяч, а нас скільки? Добре, коли з тисячу не береться, та й то лише триста кінних. Я їх б'ю, похмуро відказав Вервезуб. Я їх не рахую. Даремно. Тут, бачиш, розтопче орда нашого брата кіньми і не помітить. На ж ми тоді зібралися, вибухнув Вервезуб. Швайка мовчав. Він почувався винним. «Кинь, Штефане!» – суворо повторив дід Кіпчик. «Ну сам же знаєш, навіщо. Тільки ж це треба з розумом робити. Коли вже не вдалося тих писиголовців перехопити у зручному для нас місці, то треба підстерегти їх, коли повертатимуться, і встромити вила бік». «О, то і інша справа», – повеселішав Вервезуб. От тільки б знаття, якою дорогою вони повертатимуться. «Гей, Пилипе, ти це знаєш?» – звернувся він до Швайки. Проте той не відповів. Він спав. Проспав Швайка до вечора, а коли прокинувся, знову рушив у степ. З собою взяв лише барвінка. «Не варто гуртом у степу гуляти», Сердито відказав він Остапові, коли той запропонував йому у поміч своїх наймиткіших хлопців. «Узяв уже одних, і більше не хочу». І так глипнув на гори хвіста, що той мимоволі зіщулився. тому Швайка відвів у бік зуба і Діда Кіпчика і сказав, «Звістки пересилатиму через Барвінка, а він приходитиме до Сенька» бо ж знає його найкраще. «Добре, я кажу, сіренький!» – звернувся він до вовка. Барвінок весело змахнув хвостом, мовляв, що ж тут незрозумілого.